A uh, prosím, prosím dotazy na přednášejícího. Tak Tak jak si říkal, že je otázka, jak jestli to funguje stejně u všech těch typů schizofrenie, tak co si myslíš, jak to bude? Já už tak oše nevíte, jo? ale jako co očekáváš? Téměm, které, které tam jsou, které mají, tak by, částečně podíl na tom by, špatné tvarování těch sítí v tom prefrontále. A může se stát, že naopak u těch testů, kde ta Gabla je by zachovaná, tak nebudou tak náchylné uh, na to, by špatné tvarování uh, nebo vytváření konektivity v tom frontále. To znamená, že třeba tohle může být jeden faktorů, který to. Další z věcí, která je, že ne všichni jsme stejně citliví na uh... jako ty vizuální percepty. Jako dá se říct, že někteří lidi opravdu vnímají uh, op jako velké změny i v detailech, a někteří lidi na to jako vůbec nejsou náchylní. Takže i tohle může potom možná ovlivnit to, že si všímám, to všímáme, že tomu na to klademe důraz. Já třeba Mám takové jako osobní zkušenost, je to, je to jako trošku něco jiného, ale někdo lidí to vidí a někteří ne. Nevím, jestli jste z toho všichni, ale většiní, kdy začaly nové televize, tak mají vyšší frame rate, to znamená, že mají vyšší obnovací frekvenci. Jako my jsme zvyklí ze starých televizí, ze starých monitorů, na 30 až 60 Hz. Nové monitory, uh, zvlášť v televize, čím větší ta plocha je, tím to vidíme tak mají obnovací frekvenci třeba až okolo 300 Hz. A, a mně se stalo, že když tady ty dala, jakoby, nové televize začaly, že jsem měl pocit, že ten obraz je zrychlený. Že jakoby, je, je, je. to, co vidím, je zrychlené. A říkal jsem si, hele, jako zdá se to, to je to je zrychlené. A někteří lidi mi říkali, ne, to je úplně normální, že to nevímají. A jako já jsem to taky postupem času přestal vnímat. Ale někteří lidi prostě jsou citlivější na ty vizuální percepty a na tu vizuální realitu, která je odklopuje. Takže možná i tohle bude ve výsledku hrát nějakou roli. Děkuju. Já bych předně rád poděkoval za moc zajímavou přednášku. Bylo to opravdu moc zajímavé. A já rád bych se ptal ještě na roli toho, toho promíngu. Vy jste říkal, že teda... Teoreticky je hypotéza, že rozvoj schizofény by mohl být spojen. jestli jsem to správně, vlastně s určitou hypertrofí toho pruningu, která by vedle k rozbití těch sítí. A chtěl jsem se zeptat, jestli je popsaný, nebo jestli známe, nebo jestli po případě, jaké, jaký má důsledky, nebo jestli je spojen s nějakými poruchami, kdyby vznikl jako opačný problém, že by ten pruning byl probíhal vlastně jako nedostatečně. A než to, že by se jako ty neurony a ty dráhy jako likvidovaly příliš, kdyby tam naopak zůstávaly ve velký jestli známe i tuhle situaci. Děkuji. Já nejsem psychiatr. Takže mi dokážu říct, jestli je to třeba spojené s nějakou psychiatrickou diagnózou, která se vyskytuje. Ale opravdu já jsem nenarazil na to, že by existoval opačný opačný průměr v rámci v svého studia. Nebo ten opačný, že by vlastně nedocházelo k tomu správnému odebírání, odebírání té hnoz těch neuronů. Takže jako na to nedokážu odpovědět, jako zatím jsem na to narazil, ale to mi vůbec neznamená, jako že to není třeba spojováno s některou diagnozou a psychiatr s dlouholetou praxi by vám na to pravděpodobně odpověděl třeba kladně, ale já to teď nemůžu Děkuju. Uh, Tak já bych se prosím chtěla zeptat, jestli... Médium má nějaký vliv na, tu, na to zpracování informací z těch prvotních signálů. Jestli je to obrazovka třeba nebo obraz, tak jestli je to zdroj světla nebo analogový nebo tak. Médium by asi mohlo dát nějakou určitou určitou které jsme používali podprahovou, podprahovou stimulace na to, aby abychom vedli pozornost toho člověka, na to, na co se bude koukat v tom obraze. Takže my jsme dokázali manipulovat z pozorností toho člověka. Existují dva typy podprahové stimulace. Jedna, jedna z těch typů té podprahové stimulace je takový, že by vlastně vkládáte nějaké jakoby, problikávání, které je na úrovni jakoby, té percepce a to problikávání nám dokáže jako, strhávat pozornost na ty určité místa, které jsou v tom obraze jakoby, důležité. A ta další možnost teď to ovlivňovat je to, že ve chvíli, kdy právě dochází té rychlé observaci té scény, ten mozek se vytváří nějakou jako předběžnou, předběžnou percepci, tak pokud vy do tady tohohle už vložíte nějaký jako třeba výrazný kontrast tak ty zvýrazněné kontrasty přitáhnou pozornost daleko rychleji než zbytek té scény. A my jsme takhle ovlivňovali, že pokud byla scéna na té scéně byla jako fakt nějaké ošklivé obrázky a nějaké jako relativně pěkné obrázky, bylo to z databázy jako afektivní v tak ve chvíli, kdy se člověk, ta scéna váma rozsvítila, a tak na té scéně byly jakoby rozesmátné obličeje a smutné obličeje. A ve chvíli, kdyby byl kontrastní zvýraznění, tím šťastným výrazně, tak jsme měli tendenci se víc koukat na šťastné, na šťastné fotky a ve chvíli kdy by byla rozsvícená naopak to jako smutná tvář, tak jsme by nevali pozornost více se tím smutným částem té scény. Takže to médium to asi může ovlivňovat, protože různé druhy médií trochu jinak manipulují tu realitu a ten prostor. Takže jedna z takových úplně prvotních ideí byla taková, že my bychom mohli ovlivňovat tu pozornost těch pacientů právě skrze nějakou třeba realitu a guidovat jejich pozornost na ty určité části té scény, které z běžné populace máme jako naměřené, že to jsou ty části té scény, kterým se věnuje pozornost toho má samozřejmě jako hodně specifik a je to hodně problematické nakonec můj, můj, můj v rámci nějakých výšlení jsme o to toho A tohle je to, toho, co se, jak to médium může proměňovat -tu, tu okolní ráno. Takže jenom mě správně rozumím, že se dá říct si, um, že médium uh, ovlivňuje tu, tu schopnost interpretace informací v tom uh, s, ve své schopnosti podávat tu informaci, jako ji reprezentovat. Uh, to před, Protože jo. to médium které z té běžné reálitě, kterou tady jako máte, přinášené, tak by uh, tomu médium urážně to manipulovat a využívat ty biologické aspekty toho vidění, které jsou nahrané na, na, fěšem. Uh, a pokud si vymají, když povedete, tak jste schopni to upravovat tu pozornost. Takže uh -huh. asi tak. Děkuji. Tak, Pavlo, připraví se. Ja. Eh, <těk> jo, eh, já mám tři otázky, ale <těk> <těk> <těk> všechny taky mechanistické, že kdyby to náhodou bylo hodně lidmi, tak to klidně přeneseme do hospody. Jo. <těk> <těk> Mě zajala uh, ta nebo uh, celá ta hypotéza je velice elegantní a zajímají mě ty uh, jely okolo toho dopaminu. Mohl byste tam ukázat takový, takový ten obrázek, kde se zmenšuje to recepční pole z ex, toho experimentu a vysvětlit, co to teda vlastně je? S těma zajícemi. S tě, těma no. tohle. Tohle To králíkama, no. Tohle čo, no. Tady jsou ty jednotlivé vzpěté etiny, tak to, co je ukázané těch kráníků, tak je část těch horizontálních půj. Horizontálních ty uh, horizontální půjky, oni vlastně uh, spojují uh, ty populace těch uh, jednotlivých jednotlivých neuronů. To znamená, že ty horizontální půjky jsou jakoby spojené v půjci k jevčášem. na spoje. Mám spojima, které vytváří opravdu pevné kanály mezi těma jednotlivými uh, horizontálními vlnkami. A ty kanály se můžou ale zavírat a otvírat. A to, jestli ten kanál bude začleněný nebo otevřený, tak vlastně dopadne tu pravděpodobnost, zvyšuje, že dojde k uzavření celého kanálu. A, Jasně, a to je děj, který je specifický pro horizontální buňky, protože horizontální buňky přece jejich primární funkcí je jako prostě vyhození signálů, který je nezajímavý, vlastně jako z přebytečného světla excitace. Je to vlastně, vlastně filtr, který filtruje už na té první synapsy vlastně kontrasty a zahazuje jako vlastně informaci o totální hladině světla. Takže vlastně kolik je tam aktivovaných nebo zároveň sesíťovaných horizontálních buněk podle mě neovlivňuje velikost recepčního pole, který se nakonec ukáže na dvangliový buňce, ale nějakým způsobem reguluje, z jak velkého prostoru se vlastně průměruje kontrast tam ještě tam ještě v tom, tady v téhle přednášce máme vynechané počet toho hodnotu složitá. A My se že dělí na on center a off center ty bunky. Tady vlastně, když to, když to vidíte, tak oni buď snímají, tam potom dochází k jinému přenosvé informace mezi těmi čítky a těmi horizontálními buňkami. Ve chvíli, kdy jsou on center, tak tam dochází k metabotropnímu a když jsou off center, tak tam dochází k... Jonotropní. Prosím, jonotropní, přenosu. A vlastně tady tohle potom hraje roli v té velikosti toho, nebo v tom receptivní poli, protože on může být teda on, centrum nebo off, center. jako já tady možná nemám ty slajdy, myslete, mm -hmm. kdo jako by vysvětluje bez těch slajdů. Ale to znamená, ten, ta dopaminerní regulace se bude vodehrává na úrovni horizontálních buník. Protože třeba mezi čípkama jsou taky gap junctions a průměru, tak, by se vyrušily. Tady dochází právě k sumaci, k sumaci toho Tady je to vidět na tom, že oni tedy chvíli kdy tam kápnou ten dopamin, tak potom uh, zjišťovali jakoby uh, to, jak ten signál se mezi nimi, nimi šíří. Hmm. A, a co to teda je vlastně na, té, na tom obrázku, to je nějaký Calcium Recording z něčeho, no, myslím nebo? Si, myslím si, že jo. To. Myslím si, že je to Calcium a vlastně oni zaznamenávali, uh, Myslím si, že v téhle studii to bylo, ty studii víc, ale myslím si, že tady uh, prali teda, um, studie. Že to značily, že se prostě rozsvítily ty buňky, které byly aktivované tím stupním signálem, a oni vlastně zjišťovali, jak velké ty populace, nebo jak se ta populace mění na základě hladněným toho okay, ok, Protože já si vždycky představoval, že jako to recepční pole daný prostě nadrátováním jako konver, konvergencí signálu z fotoreceptorů na gangliovou bunku, Nikdy mě nenapadlo, že to mohl dopaminerně regulovat. A to je, to, je, to, je no, to už nebudu s tím zdržovat. A, a druhá věc a, a mě tam ta dopaminerní regulace na těch pyramidálních buňkách, a že by jako měla a, vlastně regulovat, jestli se víc a, jako, a, ovlivní a, ten bottom-up nebo top-down signál. A to, to mně přijde jako vlastně hrozně, uh, hrozně vlastně jako odvážný tvrzení. A neříkám, že to není pravda, jo, ale přece každý dopaminérní neuron má obrovskou axonální, jako terminální pole, který aktivuje desetitisíce neuronů v kortexu. Takže ta dopaminérní prostě modulace nemůže být specifická pro jeden typ nebo nějaký konkrétní typ pyramidálních bude v nějaké vrstvě. Ale více méně to moduluje jako všechno, co, co, kam se to naleje prostě, jako když tam člověk vychrstne v kýbli. Yes. A teď to frontální kůry přichází uh, už všechno předprocesované v podstatě multimodální a zároveň je tam takový ten Prostě decision making circuit, prostě frontální kůra s triátum globus palidu stala nic frontální kůra. A to se tam všechno dohromady míchá. Tak jak je možné, že v tomhle konkrétním jako, setupu dojde k rozlišení z toho signálu multimodálního, jako z periferie, od toho, prostě, které je třeba tady z té trysynaptické mezi frontální kůrou a, a, a, a bazální ganglujema a talamen. Tak jak se, ví se, se o tom mechanismu, jak to přesně jako chodí? Tam by mělo dotázit k tomu, že vlastně je ten kortex organizovaný ve vrstvách. Uh -huh. A ty předchozí etáže, vlastně uh -huh. ty konektivity, oni začínají na těch nižších vrstvách, to postupně nějaký profaný do těch vyšších uh, úrovní toho kortexu, které teda úplně jakoby k tomu povrchu. A, a tam by mělo být to, že ty pyramidové neurony jsou, nebo měly by být schopné právě upřednostňovat budně tu zpětnou vazbu z těch vyšších vrstev a tu konektivitu v těch vyšších vrstvách, mm -hmm. a nebo naopak upřednostňovat a vlastně jakoby zvyšovat uh, ten uh, tu profanace toho signálu z těch spodních vrstev směrem, směrem nahoru. Jako Takže vrst. nějakým způsobem jako k upřednostnění toho vstupu, který do té čtvrté vrsty stala se tak. A tady když tak v tomhle signálu, v, v tomhle článku, je přesně popisán ten uh, chemický mechanismus uh, toho fungování. Tady ten dole, jo? Tady ten dole, já našel k tomu vysvětlal uh, nějaké další, je. Uh, další články. Je. Uh, tam jako ta pyrofymie je hodně složitá a já bohužel, mm, mm, mm. pořád ještě o ní nedokážu úplně jako vykládat Jasně. bez nějaké přípravy. Jasně. A ještě poslední, jestli můžu. Okay. E, tam bylo, tam bylo uh, takový schéma, že stala mu je nějaká zkratka pro zrakovou informací do frontální kůry. To je jaká dráha? Já jsem si myslel, že unimodální informace do frontální kůry vůbec stala mu jako senzorická unimodální, teda zraková informace, stala mu rovnou do frontální kůry vůbec nejde. Že to všechno přes zrakový kortex. jméno, jméno té dráhy já vám přesně neřeknu. je to věc, která je z posledních 10 letech 20 které se ukazuje právě na výzkumu mezi tím, kdy se ukázal nějaký vizuální perfekt. Tak jeho zpracování bylo zachycené právě a dříve a v tom frontálu než v dozání nebo ventrálním střímů. Takže tam se mluví o tom, že by tam měla být nějaká propojící dráha, která, která tam jede, a, nejsou k tomu úplně. Stoprocentní důkazy, že by opravdu by schopni tu dráhu z toho mozku separovat a o, ukázat jí. Ale jsou už k tomu studie, které by, tady tuhle dráhu by, popisují a mluví o ní, že by to spojení tam mělo existovat. Ale v tom se vlastně pořád ještě by dělá nějaký jako další výzkum. A pokud budete chtít, tak o té dráze vlastně tady tomhle článku něco něc málo píšu, odkazují tam na typu vodní studie, které to yeah, yeah, tohle, děkuji, super. Tak já si beru. Byly trošičku technické, ale byly k věci ty dotazy a Jarda měl víc času na přípravu. Já bych se chtěl vrátit asi o no, tři plus dva, o otázek zpátky. Ta záležitost toho průmingu. V některých souvislostech se, považuje, se uvažuje, že vlastně autismus je opakem schizofrenie nebo prostě ten mechanismus, který vyvolává jedno vlastně chrání proti druhému, eh, mohlo by se to dát do spojitosti nějak s tím průmingem, nebo co se, je tahle hypotéza úplně ujetá, já, já už jsem o ní pět nebo šest let neslyšel, takže nevím, ale... Já bohužel mám zase takovou špatnou plitě. já jsem nevím, nevím, jako Hmm. a musel bych uh, si je, trošku vymýšlet a řeknou věcí. Ono je to možná opravdu nesmysl, jako jo, já jsem to viděl, narazil jsem na tom v nějakým prostě... Je to takhle hrát. Vy... V rámci toho prostoru. My jsme teda na to, nebo od terapie jsme viděli, že autisti mají obecně problém navazovat nějaký oční kontakt pomocí nějaké terapie, což je nějaká biologická terapie, terapie založená na odměně, a tak se zlepšoval oční kontakt mezi tím autistickým. Dětem a je to rodičem, a je procházané, že pokud jste nočníkem, tak to zlepší a potom dochází jakoby k obecnému zlepšení komunikační dovednosti, které potom to dítě vykazuje. A my jsme právě tady k tomu dostali, protože ta digitální terapie je opravdu smlouchá, musíte mít dát jakoby, nějakou hodinu, která několik měsíců až let, než všech jsou, jako ty oslujené všechny, jako ty vědnosti samozřejmě záleží na tom, jak uh, velká, ta nebo jak moc se ta spektrum narušila. A my jsme tam přemýšleli o tom, že bychom jsme právě udělali nějakou potkravů, stimulaci, která by geografickě karidovala směrem tomu očníku kontaktu. To. A my si vlastně nevšimli o toho, že ten oční kontakt, jako by, má na tím ústupovně více a tak přijde ta odměna v podobě a ať už nějaké jídla nebo videa a podobně. Takže tady jsme zkoušeli, když jsme toto experimentovali, dostatek jako těch dětských pacientů. dětským, takže je to ze tím ale je nějaká možnost, je nějaká možnost, nebo ten, ten autizmus má podobné projevy, že je to nějakou narušení, Это все, но как já myslím, že skvěle. <laughs> Díky za skvělou přednášku. Já mám teda já se vracím o otázek otázek zpátky a mám tři, tak já nevím, co se s tím. Ale první jenom takový jako ujištění. Já jsem viděl někoho od vás ze skupin. Ne, to možná byl ještě někdo od Španěl a někdo jiný, ale tam ukazovali pomocí jako pěkný hierarchický klastrový analýzy, že ty potypy schizofrenie, jak to vychází v té databázi, jsou tak jako plus minus tři. A teď jsem viděl v tvojí máš se tam operovat s těma klasickýma termínama. Tak mě zajímá, jestli tam jako silnej překryv s těma klastrama a jestli to je něco mírně jinýho. no a oni že člověk přesně na základě čeho vytvořili právě tři různé klaste těch pacientů, kteří jsou jinak, neresponzivní, na kterému trénáčném skutečnosti. Ale to je tak jako plus, minus, co si co si z přináši, to, e, to znamená, tato ty výsledky s tím jakoby propojený nejsou? nejsou Aha, vůbec, jako, že, že u jednoho typu je to tenhle typ prediktivní? Jo, ok. A mě teda k další věci napadlo e, v kontextu teda toho zrakového vnímání a toho. Tak je takový efekt, já nevím, jak moc je robustní, ale někdo mi říkal, že to je jako, že statisticky významný, že na matfizu a podobných školách je víc krátkozrakejch lidí. A že to prostě... Hmm. Jako těžko říct, čím to jestli to prostě protahuje to v stejný gen, který tady protahuje mozek. Těžko říct prostě, ale že jestli by to nemohlo být prostě tím, že jak ty děti by blbějí vidějí, tak se snaží ten svět jakoby líp predikovat a nějak jim to vyjde a prostě na, na jednu stranu se jako ten mozek natrájeme v nějakým jako určitým specifickým, jako abstraktním rámci, který tak jako dokáže využít takovým způsobem k modelování těch entit matematiky. Tak jestli to má nějakou spojitost s tímhle. Možná další věc <laughs> je s deklarací. Já si myslím, že třeba ve kterém pravděpodobně má větší, nechce říct, vztah nějaké technické a další věci, takže více vyrábku monitoru. A že <laughs> zase nějaký je s tím, že když máte, ...klízky pence, no. vlastně potom jako zahražuje ten zrak, protože naše okolí je jakoby evolučně, jak to říct, customizované. Predisponované. Predisponované ke koukání se na nějaký horizont a dále. A vlastně i oční cvíky, které mají zlepšet jakoby, uh, naše vidění, tak jsou založené na tom, že člověk ostří někam dozadu a podobně tyhle oční cvíky by to by takže bylo... To... No, no to je jedno z druhů, ale jako bylo by to zajímavé. A, a, tak, a ten, teda, ten třetí dotaz, který na to navazuje, je, jestli se teda dělali nějaké experimenty, že by se prostě vyrobil třeba schizofrenní králík tak, že by se prostě dal do nějakého boxíku, který je extrémně nepredikovatelný. A to, to je poměrně jako by úplně jasný environmentální faktor, že prostě když člověk je v tom době predikovatelném prostředí, Jestli musí být nepredikovatelný vizuálně, nebo prostě jenom, že se rodiče chovají nějak divně a tohle všechno, no? Vzhledem k tomu, že to bylo streamované, nebo že to bylo dostupné, můžete si tomu nebudou vyjadřovat, máme vyliště na několik experimentů, které vypracovali s těch, který chceme ukázat, jestli nějaká souvislost tam je, nebo ne. Ale nikdo před námi to nedělá. Skvělý, dobrý, děkuji. Tvoje kauzalita byla zábavnější. Já už jsem viděl, jak čočka a vyrábíme einsteiny. Prosím. Já, bych děla, odpovali, o, prosím. O, já bych se prosím chtěla zeptat, jestli se při léčbě antipsychotiky nějak výrazně mění ta hladina toho retinálního dopaminu taky a po případě, jestli by třeba ten elektroretinogram mohl sloužit jako doplňková o, prostě metoda v odpovědi na tu léčbu, nebo vlastně jako Diagnostice. Jo. Problém, ale no, elektroretumogram se právě používá na to, aby se nepřímo stanovit na diviny finální dopamíru. Je otázka je toho metoda, je nebo není přesná, to je další výzkum, na kterou se jako v budoucnu chceme zaměřit. A ten elektroretumogram je relativně spolehlivý, když potřebujete někoho zařadit do té high populace. Je relativně spolehlivý i v kontextu toho, kdy si dělal třeba nějaký jakoby, výlet dopaminu v centrálním systému na základě odměny jídlem, takže se zvýšily ty hladiny toho centrálního dopaminu na základě toho jídla, bylo taktéž měřitelné a zachytitelné tý, tou ERG. Je ale otázka, jak moc ta metoda je přesná ve chvíli, kdyby bylo potřeba měřit nějak jako dlouhodobé ty hladiny paměti Ta medikace, která upravuje ten centrální dopamin, tak by se pravděpodobně v tom ERG měla odrazit, ale je otázka, jako, jak moc velká dávka té medikace už je schopná to ERG A já jsem vám odpověděla od konce a ta první část té otázky byla, No, jsou to slovo, jestli se právě takovým nýraznem taky mění teda retinální dopaménním nebo ten centrální ještě To je no, vlastně to odpovědnictví. To tady to jsme tady úplně zjištěme a teď třeba, se snažíme dát proznamení nějaké studie, které by právě byly schopné stanovit nějaké dlouhodobé hladiny do retinálního druhu závislosti právě na cirkadiálním rytmu, ale zatím nevíme, jestli to ERG má tady citlivé advěty, díky v těch bylo že Tohle jsou jako další směry které teď je potřebujete Tak prosím, jo. tady do další otáz. Moc dík. Bežnadný. A přednáška není dobrá, výborná. Primární vizuální kontext, to, co jsem se vám uložil, je Brodmadoa AVA 17-18. Na tom velmi záleží na rozvoji takzvaného mladého mozku, což je frontál 2B. Retina, otázka, kolik je procent přináší v kreativních a kognitivních vědách neuropsychologie při dobře fungující zrakové dráze. Je to hrozová otázka. Proxi údaj, poněvadž máte ohromný převed? Co se týká skydrofony, tak ta uh, byla i v kontextu vizuálních drah a vizuálního vnímání relativně hodně posuná, ale uh, ten tůkáz na tu byl tvarený až v posledních uh, asi dvou dekád. A je zajímavé, že uh, ta retinální dopad dopaminu je retinální dopad na nebo je dopad na retinální dopad na retinální což mě relativně zaskočilo. Říkal jsem si, že tohle je tak viditelná a jasná věc, že to musí do těch očí práštit. Ale když jsem se o tom bavil s profesorem Kráškem, tak víceméně říkal, velmi se z toho vžimu, když jsi na státnice z a tady tyhle věci jsou jako jednotlivosti, které ale pokud to člověk jako všechno nezná, co se naučí v průběhu toho učení, tak nemí schopnosti spojit do nějakého takového říklo, relativně elegantního modelu té schizofrenie. Takže vizuální kontext je první zkoumaný, v kontextu schizofrenie taky, ale už vlastně nebyla moc věnována pozornost tím receptivním polím na té a té roli toho dopaminu a výkylů v těch hladinách dopaminu. Jenom teda tady pár let, který na to, že v rámci týdne Moskvy je jistava National geografik a optických iluzí. je na národní v centru, takže tam, který můžete vidět spoustu věcí, o kterých jsem mluvil, tak jsou tam vidění na nějakých jako panelech. Já jsem je tady ještě neviděl, takže, ale bylo to teda doporučené. Děkuji, prosím vás, to určitě udělejte. 1. marca roku 4.30, firma našla geografik osudou panelu a vysvětlil, dále odpovědí kolega vede profesorem Pedia. Mějte se vám podívat. Je to mistrovský díl, je to nástroj na Ptická DA a ty sezorecké firmy na Ptickou DA. Tak děkujeme, děkujeme za upozornění a poslední zásadní dotaz. Uh, no. Tak jo, uh, já bych poděkoval za jako strující a nesmírně zajímavou přednášku, hlavně, že to, jak, jako jste nám tady prezentoval nějaký jako, celý model, jak teda by jako, ta schizofrenie mohla fungovat a ty její souvislosti. A, a vy jste se tady jako v té diskuzi hodně vyhýbal takovým těm jako spekulacím a, a podobným věcem, ale na druhou stranu jako my tady nejsme psychiatři, ale teoretičtí a biologové, takže jako já bych si možná trošku jako zaspekuloval ale da nějakýma zajímavými souvislostmi toho, a můžete mi říct třeba, co si o tom myslíte. Jako mně přišlo uh, opravdu fascinující, že i u těch uh, jednovajčných dvojčat se jako u obou projeví teda jenom asi v nebo že, že to druhý má teda šanci jenom asi 50%, když to první má si že se u něj taky projeví, což jako ukazuje, že tam jako je velká dětičnost, ale zároveň jako opravdu jako veliký vliv toho prostředí, že jo, a že to je, že to je jako právě na té jako hranici, kdy to prostředí hraje opravdu silnou roli. A že svým způsobem, teda na jednu stranu to ukazuje, jak zase jako tyhle ty kauzální predikční sítě můžou být dalších z takových těch biologických systémů někde jako na hraně chaosu, protože tam jako nejlíp fungují, ale jsou jako prostě náchylné na to, aby to jako přepadlo do, do toho, kde už to funguje špatně. Ale zároveň to ukazuje, že možná jako něco bude i na těch názorech který říkají, jak jako nějaké psychologické choroby nebo duševní choroby obecně a nejenom osobnostní poruchy, ale vložně i nějaké, co bychom mohli neurologicky popsat, jsou prostě hrozně vázané jako kulturně, že, jo? že se třeba mění v historii podle toho, v je, jepoče se pohybujeme, podle toho, v jaký kultuře se pohybujeme a že tohle by tomu mohlo napovídat. Uh, v rámci historie se měnil z toho, že ti lidi mohli být považováni od nějakých jakoby, osvícených nebo šamanů a tak podobně až přes čarodějnice. V každé té, jako, historické fázi se k tomu jakoby, člověk choval nějak jinak. Některé kultury právě potom měly asi jako zvýšenou jakoby, percepci k tomu onemocnění, že ho dokázal nějak víc pomenovat, nějak víc zařadit u některých lidí nebo u některých kulturů pravděpodobně na to, tak velký důraz kladený, kladený nebyl. A, ale nejsem si úplně jistý, jestli... E, samozřejmě jako celkově prostředí, ale ty spíš bych řekl, že to jsou nějaké environmentální jako environmentální vlivy než jako ta, ta vlastní kultura, která by mohla fungovat jako nějaký spouštěč. Nebo hypoteticky, kdyby byla kultura, která vás permanentně vystavuje nějakému jako vysokému stresu, tak asi může zvýšit pravděpodobnost toho, že se ta schizofrenie u vás jakoby objeví, ale to už jsou jako takové spekulace. Jako já bych řekl, že spíš ty environmentální vlivy v kontextu nějakých chemikálií, stresu, nezdravého jídla, třeba například drog. Uh -huh. Tak teď třeba, myslím si, že alkoholismus u matek taky zvyšuje pravděpodobnost, uh -huh. ale to je spojené potom s nějakým jako tím per, uh, prenatálním stresem, kterému je to embryo vystavené. Jo, jo no, no, tak tam je i zřejmý, že jako tyhle ty, třeba, drogy a tak jako můžou v tom rád nějakou roli a je to i kauzálně docela jako, pochopitelný. ale mě právě určitě jako zajímavá ta myšlenka, že i ta kultura samotná, nějaký klade klade jako ty tlaky na ty členy, jako, že bych to mohla přispívat. A za, za, zároveň jako to vyvolává i otázku, je, jestli jako bychom nemohli určitými jako kulturními jako přispívat k tomu, že se ulík rozvine schizofrenie, nebo naopak jako je proti tomu chránit. Tady jako tohle by asi mohli ukázat nějaké dlouhodobější, dlouhodobější studie. My teď jako víme, že ta prevalence v té běžné populaci světově je okolo 1 mm -hmm. a možná uh, by se ukázalo, že ta pravděpodobnost je třeba snížená uh, u, u kultur, které nemají uh, třeba tak moc skladený uh, důraz na uh, výkonnost. Jako bohužel neznám, neznám data VHO, ale pokud by to, souhlasilo, nebo to, to, co říkáte vy, tak třeba například v Ázii, na Tajvanu a tak by možná mohla být jako větší, větší prevalence toho nemocní počíta, která je hodně zaměřená na nějaký výkon nebo na Japonsku. Hmm. Ale tyhle data bohužel v hlavy nemá. Hmm. Hmm. No, já bych jako ještě viděl zajímavý opravdu i ty predikční sítě, a to už je poslední věc, co e, že že takhle, asi jako ta velká část e, toho kde se u lidí e, nebo kde hrajou důležitost prostě u lidí jsou nějaký společenské interakce a ty budou víceméně asi crosskulturně prostě podobný ty tlaky jestli budou úspěšné v té interakci s jinými člámi, ty society nebo ne. ale přesto jako se tam můžou lišit i nějaký jako třeba drobnosti ale jako ta naše moderní kultura s nějakým jako důrazem na tu kauzalitu a prostě tyhle ty jako racionální věci a oproti tomu nějaký ty kultury třeba archaický které to měly jinak jako dokážete si představit že to třeba jako mohlo být jako jedním taky faktorem vedle toho teď aktuálně nemáme data. Hmm. Hmm. Tak jo, děkuji. Je teda, jestli ještě můžu říct, když hmm. prostředí, těch, ty jednovaječné dvojčata spíš ukazují, že tam je nějaká jako náhoda, že jo, nějaký developmentální chaos a buď se to jako před, přebrnkne tam nebo tam, jako, že by taky... jednou mělo postílku vpravo a proto bylo jináčší než to vlevo. Tak. Nebo jedno, prostě zase tam má jako další genetický mix, který ho třeba činí náchylnější nějakým, jakoby, těm environmentálním vlivům. Já jsem se ty jedno, ta jednováličná dívčata. Nebo těch, jo, tak je bylo možná spadlo k druhé ne. Jako těch otázek je potom jako celá řada. Bohužel, není o nějakých studiích, které by se přesně zabývaly mapováním toho vývoje těch jednováličných dívčat. Taky jo. Tak ještě teda poslední dvě zásadní otázky. Je že ta je taková, že i když je menší šance než 50 roce, že to bude mít úplně stejným jako u člověk, když se jeho život přehraje trošku jinak, že to není tak velký náhod, že propadne v nebo nepropadne, to má ještě větší incidenci než ta schizofrenie, že jo? protože to je prostě, jako, je to nemoc, která má, nebo já bychám rád říkat jako psychická nemoc, jo, to je to prostě jako nějaká variabilita. Ale e, má to nějaký genetický komponent, že jo, ale pořád více toho náhoda než je genetika, hmm. že? to genetika, že no, jo, 52 je náhoda, Tak jsem to myslel, no. Tak pak byl Lukáš a potom Jarda teda poslední. No, ještě, je možná, možná tu zaznělo, teď nevím, ten pruning, vlastně v té frontální kůře pořád platí ta hypotéza, že, on, že to je nějaký obvod, který teda řídí vlastně vnímání kauzality mezi jevama, který už se příliš, protože je tak vlastně dělá artefakty, nebo už to je jinak? Já jsem to trošku, uh, už no, u té frontální kůry, jako, platí, že ten obvod, který je se týká, ten pruning, je ten obvod, který jako řídí nějaké vnímání souslednosti nebo kauzality jevů. Uh, nebo jo, jak to? to ten frontální kontext, který by měl být právě za to místo, kde se posazují nějaký ten jako finální model toho světa, který hmm. jako by. Uh, hmm určuje to, jak se budeme rozhodovat, co budeme dělat a vlastně vyformuje formuje z velké část, jak by to, to, čím jsme prostě, jako jak vlastně vnímáme tu realitu kolem nás. Větavně, jako, taky, je to Ale tam ten, zeptují, ten zeptují, nějaký, nějaký, se tam dochází k tomu, že uh, vy zase na no, základě tady, tady tohle modelu, který diskribujete potom svůj pozor na se kdy bude vstupovat do toho vědomí, protože tam člověk zkouká na nějaké kopie biovacích nebo Uh, výkáte, co jsou ty důležité aspekty prostě takové mas a taky jak se zachovat při tom, když se ta situace nastane. Když tady vydím vízmě, tak zvládnu úplně pozorovat na jiní, že když v Přesku, tak. Přesku, tak. A co by by nám věcíčilo, aby někdo Právě v které do ty receptivní pole a vlastně zatranují uh, té stoky, které bych asi objektivat v tom vizuální prostoru Kým, a tím, co jsou ty důležité části toho světa. Čili, že by těch 10.000 kolekci vyjdeš na chvíli štasto vnímili Přesně tak. Byla nám nesledlední velikost, to znamená, že by se nám jako měnila citlivost v těm místním prostorům, který by by byly nestává, jejich percepce by, by byla nestává. A z jeho pediska, která vede k tomu, že vlastně ten, takže je třeba které z a predikcí, se Na to a kvalita je základní A je to výzva, je to výzva, protože je je to výzva, to to to to to asi to je to Teda poslední dotaz. No, eh, ex, existuje několik typů teda schizofrenie, jak jsme se dozvěděli, a já bych upřesnil, že existují dva základní typy schizofrenie. Jeden, který je spojený s toxoplasmózou, a druhý, který není spojený s toxoplasmózou. Z našich výzkumů eh, se profesorem Horáčkem vyplynulo například to, že ty anatomické rozdíly v šedé hmotě mozkový, které jsou charakteristické pro toxoplazmózu, tak se dají zjistit jenom u schizofreniků, které jsou zároveň toxoplazma pozitivní. Zrovna tak ty velikánské rozdíly mezi ty dva až tři roky kdy teda vypukne schizofrenie u mužů a za dva nebo za tři roky v průměru u žen, tak tohleto sice platí, ale zase jenom u toxoplazma pozitivních osob. U toxoplazma negativních osob tam žádný rozdíl není. Jsou ještě i nějaký další... Jo, mimochodem, krásná turecká studie, existuje i typ schizofrenie, kde teda se nestřídají ty relapsy a ty prostě jsou nemocní, mají maj ataku neustále, takže musí být neustále vlastně v nemocnici. 80% z nich je toxopazma pozitivních který se normálně střídají, tak tam ta pravděpodobnost, myslím v Turecku, to byla kolem 40%, prostě zhruba poloviční. Takže existuje zcela jasná schizofrenie, která souvisí s texopazmózou. A teď zapadlo něco, prostě ta skládačka, plazma, ten prvok, se schovává v immunoprivilegovaných orgánech Mimo jiný v sítnici, že jo, to je jako toxoplasma a oko, to je zásadní. A toxoplasma je jeden z mála prvoků, pak ještě nějaký příbuzný taky, který si nesou v sobě geny pro syntézu dopamínu. A je zcela jasný, že v mozku, kde jsou teda ty pseudocysty s toxoplasmou, tak ty pseudocisty jsou narvaný dopamínem, a i v okolí, e, okolí teda těch cyst je dopamín. Takže je docela klidně možný, že e, jako ty, ten primární důvod, proč teda, jako se najednou zdá něco divného. A tak prostě to, že to, ty poruchy, proč to začíná v sítnici, může být kvůli tomu, že toxoplasma má. E, tudle afinitu k sítnici a dokáže dělat dopamín. Tak aby tam byl ten otazník na konci, tak co si o tom myslíte? A co si, co si, co si o tom myslí profesor Horáček, který je spoluautorem v obou těch studií, kde, kde jako jsme na tadyhle to vlastně přišli? Je zajímavé, že že <těkující> Ale e, tam já teda e, budu kontrolovat rovně jednu otázku. E, ta to, to, toxoplóza e, ten dopamin vylučuje v nějakých e, cyklech závislých na nějaký e, jiný metabolismu. Nebo co ta časování, s tím máidová. Co děláš? S tím argénová topína, on to prostě zvýší, se stále zvyšuje. E. Tohle to se neví. Jako, jo, na řezech vidíme a imunofluorescenčně vidíme, že prostě, ne já, ale prostě ty studie, které na tom byly, tak je vidět, že tam ta koncentrace je zvýšená, ale jestli to nějak fluktuje, nebo co to dělá. My jsme si doteď, doteďka jsem si myslel, že to mění, mění novelty seeking, že jde o to, aby tam nakažená myš nepoznala jakože je něco novýho, že tam třeba je ta kočka někde poblíž a aby si tohohle nevšímala a tím pádem se sežadala kočka a prvok se dostal... Ale jestli, jestli to právě zvyšuje ty paní toho tak u té kočky by to potom mohlo, ta u by to potom možná mohlo vést k tomu, že ona nebude správně citlivá při fotopici. Uh, si při snížení to znamená, že ty, by neměla mít takovou schopnost, že by teď chce překončit uh, třeba. V hmm. komise nevím, jestli je to i v té retině. Zatím ja to bylo vždycky sledované v souvislosti s mozkem, že prostě šlo o to, jestli, jestli teda fakt objevíme to chování těch myší, myší mechanizmem toho, že je tam plylen neurotransmiter, který pokaždé byl vyměňován vyslovně. Vidět, jako to, nový půl, tak, technická poznámka a potom poslední dotaz a pak už já, nic, já, prostě. Já uzmám, <laughs> malinkou technickou, ale to bych vám o toho vědět. Pokud, pokud, jsou, pokud jsou informace, kdy se ty lidi nakazili, a kdy měli první ataku a jestli tam je jako patřičná souslednost, jestli třeba nebyly desetlet schizofrenci a pak teprve se nakazili toxoplazmozov, tak to už by potom jako úplně asi nesedělo. No, no. My máme tak prosím, toxopazmozu necháme už do hospody a Mě poslední do dotaz... už, už to řekli, takže, takže uh, to jsem moc rád, že po uh, skvělé přednášce byla také zajímavá diskuze, tak ještě jednou děkujeme.